Bună ziua, dragi ascultători! Continuând să vorbim despre cununie, astăzi vom spune câteva cuvinte despre modul cum se face pregătirea tinerilor pentru acest moment deosebit de important. În familie, părinții devin un model pentru copii și apoi pentru viitorii miri. De aceea, familia trebuie să trăiască în sfințenie, și să crească copiii în această atmosferă. În pregătirea pentru căsătorie, un rol deosebit îl are rugăciunea, care înțelepțește pe tineri, îi face răbdători, îi ajută să reziste tentațiilor păcatului și îi ține în stare de curăție. Astfel ei învață să trăiască în virtute și să prețuiască virtuțile. Cununia a doi tineri se poate face numai dacă ei, mirii, au consimțit la aceasta și dacă nu au fost țiliți în niciun fel de către cineva. Ei vor trebui să probeze în fața preotului faptul că decizia lor este întemeiată pe iubire și libertate de decizie. O condiție necesară este ca cei doi tineri să se cunoască bine, adică, fiecare să descopere în celălalt calitățile care să le motiveze alegerea. În rândul calităților să caute mai întâi sufletul curat, blândețea, dragostea, ca și înțelepciunea urmării voii lui Dumnezeu. Astăzi, din nefericire, uneori dorința de cunoaștere a celor doi este răstălmăcită și îndreptată spre păcat, prin dorința lor de a se cunoaște trupește, de a face, așa zisa, căsătorie de probă. Astfel, tinerii trăiesc asemenea soților, fără însă a fi fost cununați religios. Unii consideră foarte necesară această experiență a cunoașterii. Dar trebuie să spunem, și încă foarte apăsat, că orice cunoaștere care vine din păcat este, de fapt, una mincinoasă. Așa se explică de ce astăzi a crescut foarte mult numărul divorțurilor, pentru că hotărârea de a se căsători a izvorit nu dintr-o cunoaștere spirituală, ci dintr-una păcătoasă care a avut ca rezultat înșelarea. Pregătirea tinerilor trebuie făcută și în biserică de către preot care trebuie să discute cu tinerii, să le lumineze calea spre înțelegerea și asumarea responsabilităților pe care le implică o căsătorie, o familie. Este regretabil că, de foarte multe ori, preotul nu are posibilitatea unor astfel de discuții pregătitoare cu cei care urmează a se cununa, pentru că ei vin la preot abia cu câteva zile înainte de cununie. Pregătirea pentru cununie își are punctul maxim în spovedania tinerilor. Prin cununie tinerii încep o viață nouă, viața de familie, și nu este indiferent cum se începe această nouă viață. De aceea spovedania trebuie făcută cu multă atenție, cu cercetare de sine, cu mărturisirea smerită a tuturor păcatelor și cu hotărârea puternică ca pe viitor să facă numai voia lui Dumnezeu. Am expus câteva idei în legătură cu pregătirea tinerilor pentru cununie. Din faptul că astăzi familia este țintă a multor primejdii, ne dăm seama că pregătirea pentru cununie și implicit pentru viața de familie trebuie făcută cu multă atenție și accentuând mai ales aspectul spiritual, rugăciunea și sfințenia. Vă doresc o zi bună și binecuvântată!